Eh, Rama desde Coruña Eloy desde Coruña Enoe desde Barcelona, Este nada original Un programa no que xa quedábamos para falar Cada un desde a súa casa por Skype Antes de que fosse imperativo legal E empezamos Como vos digo, non teño moito tempo porque Teño cita para que me vayan o test antes partir a hora Eh, sí, por exemplo, vale, vale. cando vos dixen de 16 a 17.45... Eh... Por eso era tan preciso. Pero eso era tan preciso. Realmente non é preciso, porque teño a cita a 6 e 20, pero entre que collas cousas vou polo coche e chego o test, pois pues, bueno. non me vean... Eh, espera, igual había que contextualizar isto. Hai que contestar, é verdad, porque isto pode ser... Porque isto sí. se escoita alguien en Marte dentro de 100 anos... <risas> Sí, entonces, vamos hacer. un pouco a contextualizar en que, en que punto estamos das nosas vidas Estamos gravando a domingo 22 de marzo de 2020o é eh. o día despois da primeira prórroga do estado de alerta polo, pola pandemia de coronavirus en españa Eso é eh. Pacevos demasiado pesimista ou este contexto ou estades comigo en que vai ser o primeiro de, de moitas prórroga. De como mínimo do ou tres bueno, é a primeira prórroga é a primeira prórroga Ben. Bueno, entonces, contextualización. Non non che noteio pesimis. Nada, todos todos asumimos que primer, que non vai ser a única forma. Eu contolle 18 meses, eh, así que... <risas> Estamos empezando. <risas> Vamos a poner contextualización antes de fazer apuestas. Sigamos contextualizando. O coronavirus. <risas> no. Nah, bueno, entonces o conto é que, eso, a día levo más ou menos 5 días Con, con síntomas, bueno, con síntomas con fiebre, básicamente, e todo indica que teño o coronavirus eh, todo indica como poso, que me pasou a miña parella que é personal sanitario, que leva uns poucos días máis con, con síntomas e ¿no? a miña hoxe daré unha cita para, eh, para facer o test este que que fan que che fan directamente desde o, desde o coche chamaron un viernes e dixeronme que teño que ir a tal hora eh, e listo, que vai con mascarilla e eh, eh, nada máis e eso foi o conto, parece ser que un pouco por polo que teño oído, que non é moito É un puxón que lle están dando para facer test a población general eh, Por lo que teño visto hasta ahora A personal sanitario parece si que lle estaban dando, dando prioridade Para facer os test para que poidan salir a traballar basicamente E non, estar, non, non ter a xente en cuarentena Sin a confirmación de, de que... Do... Sin sí, confirmación de que é necesario terlos en cuarentena ¿eh? Si, sí, exacto Entonces é eh, un pouco o asunto e nada, aquí na Coruña montaron, montaron un puesto parecer nun, nun aparcamento dun, dun Burger King que está ali entre os hospitales e <risas> ali me mandaron ir eh, non sei sé como se la conto, pero bueno, dixeron que era moi rápido, a todo isto que bueno comentámoslo antes, pero bueno eu, eh, se me pode permitir estar aquí, estar aquí grabando, creo que se asume que estou bastante bem vale. sí. de momento no que grabamos de grabación, non tos it en ningún momento non sei que fiebre estás sentindo pero bueno Sonar sonas perfectamente normal Só cheguei o primeiro día 38 E despois foi bastante baixinha Pero constante Todas as veces estuve entre 32 e 37,2 E 37,4 A 6 ou 7 veces que mirei a fiebre onte E saliu ese rango Así que Eu creo que teño esa fiebre Más ou menos agora <risa> Eu eh. creo que se si me miro non dou con tanta precisión Sempre a mesma temperatura e non teño ningún tipo de fiebre Foi sorprendente, eh? de verdade, eu onde quedai sorprendido Xa mirei nomás do normal por decir isto non é normal, está malo <risa> Vamos a ver se <risa> lle <si yo> pillo <risa> algún defecto Pois pues non sei, o da, o da fiebre comentabaixo porque eu eh, estou má mirando bastante Porque estou indo, seguimos indo a traballar a oficina uh -huh. eh, Entón miro má antes de salir da casa sempre Este viernes pola tarde iba a ir á oficina e tiña 37,8. E dixen, para, vou me quedar. Eh, eh, a verdad que me doía un pouco a cabeza e tal, pero despois o sábado e o domingo estuve en Ben, eh, sempre estou nos 36 altos, 37 baixos. O sea, eu non creo que... O... E tes eh, algún contacto posible, alguna hipótesis de... no a cadena de transmisión teria que ser un algo aleatorio, algún contacto aleatorio no supermercado, eh, e senón non hai outro contacto posible. Xa, xa, xa. Se si chamase, que non chamei, pero se si chamase un, o, o teléfono e xe explicase o conto, dir, rolle, non vende que non tens contacto posible, pois as probas vámonlas aforra para a xente que xsi sí que necesite. Se, seguramente. Eu non é unha chamada... que a necesite, pero básicamente teño a moi moi clara a cadena de transmisión, como quen di. Si sí, parece bastante razonable. Sí, a chamada todo este en, en, en, ¿en eh? que consiste. Canto que información che dan e demais Porque eu... Eh, Nada no, Para ir a, ao supermercado e demais historias eh, Eu non sabería como facer, por exemplo Eu non sei se na chamada esa Pachei dicendo, oi, mantende en cuarentena Che dan algo de información Ou isto é un... Cada un que fai como veis Pónxe unha grabación realmente E, eh, bueno, nosotros, a mínima que preguntas un pouco, non, non en general, a xente non... Eu creo, ou menos o que me tocou a min, e, eh, eh, bueno, polos coos que falei eu, tanto cando pola miña parella como, como por min, pois son xente que estaba facendo moi ben o seu traballo, pero non teñen pinta de ter moitos máis detalles do asunto. Por exemplo, dixen, mira, estou empezado a ter síntomas, vivo con unha persona que ten os síntomas. Hasta agora estuvemos aislados en habitacións separadas, esas cousas, Agora que eu tamén teño síntomas, mm. pregúntalle, ten sentido que sigamos se separados? Ele dixerome, pois pues non sei. Sí. Bueno, a verdade é que Claro, é perfectamente aceptable que non saibamos. Dixen día nadie sabe nada, de o problema. Sorprendéome cando dixeches antes que pedían que foras ao test que é unha mascarilla, pois, pues, porque non é tan fácil conseguir unha mascarilla. Sí, efectivamente, esa tamén me Pero o um, outro día, o te a... a miña parella viñeron a facer a... a casa e trouxeronlle un par de mascarillas. Vale, pero eh supon pero, suponse sí. que suponse que igual en parte a min están facendo test porque xa saben que vivo cunha positiva. Si, sí, si, sí, si, sí. pero creo O sea, no meu caso non hai problema xa digo porque non lle traxero unha sola paela traxero un par entendo que tamén pa quen vive na casa non sei, non sei é que pa estar como mostou teño bastante clara a información repíteme constantemente de lávate as e non saías da casa nada máis que pa uns supostos moi concretos e tal esta información está mandando constantemente pero no momento no que estás contagiado vexame un pouco perdido e dicir, bueno, e ahora exactamente que é o que teño que fazer canto podo salir Como me teño que proteger para salir? Porque a compra eu non teño que facer eu, por exemplo. E eh, non facedes online? Non, eh, agora mesmo, tal como estamos, estamos indo unha vez a semana, estamos indo presencialmente. <risa> Pero suponho que se si nos contagiásemos teníamos que facerlo online, sí. Eu xa, xa, de feito, creo que antes da confirmación xa nos puxéramos a facer... A facer online. Eh, o que pasa que, bueno, tamén están, ahora mismo o, o se faz un pedido ou xe, xe phishing moon día 22 eh, o, o máis cercano que, que conseguimos en distintos supermercados online foi o 16 de abril eh, eh, Tedes que utilizar a que vaya presencialmente a fazer a compra bolas de vacas Nosotros é eh, que eh, dixen fixemos un pedido para o 16 pero que a semana pasada fixemos outro e eh, hai dúas semanas fixemos outro que están para chegar Ah vale. É unha cousa un pouco rara Pero hai moi en diferido eh? Como a comunicación interestelar Entre o supermercado e nos outros A ver, se me necesitades algo urgente Si, pues... si, sí, sí, sí, no, pero xa está Pregúntanos, aquí sí, os que estamos en Coruña sí, Ni problema sí, ningún bien, sí, sí, De feito, de feito xa comentábamos eh? Máis xente, xente xa xe ofreceu Pero co que temos na casa eh, Os pedidos que están a chegar eh, Non hai ningún problema o conto é, se, imagina, se se nos cancelasen os pedidos online que temos, entón igual sí que tiñamos problemas, pero non hai que a xente non está entregando, así que sí, sí. bueno, pero ainda así xa é bastante heavy ter que pedir a dúa semana de visa suponho a, a, a, a, a, a, a todos se acostumbra fácil, non? non sei o canto se acostumbra un eh, esto igual é un buen, sí, no? buen segue para unha das temas que tiñamos para sacar hoxe eh, calé, perdona que está... o derrama de decir de eh, que costumbre es podemos estar collendo hora que despós se queden Ay, oye, vou, vou facer un anti-següey, pero é que se me acaba de vir a cabeza sí. <ríe> sabes que a expresión esa, bueno, escoite a eh, familia de seme con ela durante anos posiblemente, antes de intentar escribir unha vez, e eu mentalmente escribíao s g w y coma, <ríe> como, como se si estuveses cambiando sí. de tema, utilizando un patirete destes motorizados e resulta que, o sea, escribes S-G-U-E A verdade, como momento no comentarei, quedei bastante sorprendido. Espera, espera, de feito eu que o oira era que o aparelho se chamaba Segway pola expresión. Pero aínda que se same como expresión non ten por que escribirse igual, pode ser un xogo de palabras inteligentes. Claro, eu de feito Eu da expresión sabía que se escribía así porque o vi en algún subtítulo algúna vez en algunha serie, pero tamén me sorprendeu un montón que o. Como se escribe? de letrea no é o escribe no polo chat. O verbo é G-U-E Segue, un si se lese cantellanizado, segue O sea, literalmente a palabra italiana de sigue nin idea En fin, eso, perdón Bueno, eu quedárame ao revés Pensaba que era o eso, como que xeran unha palabra inglesa E que lle puxeran o nombre o aparello ese Bueno, en calquer caso Cerramos paréntesis, falemos do coronavirus Contanos, Ramos O tú contabas que te estabas acostumbrando a, a planificar a compra do super pues, a, a dúas semanas vista. Eu, o que me preguntaba é, é que costumbres pode que se adapten a nivel de toda a sociedade e que se mantenhan unha vez que se levante o estado de alerta e demais. Por exemplo, cando obtuve unhas crisis do, do SARS en o Extremo Oriente, fixos e moi habituales sigue sendo que cando alguén ten síntomas de unha enfermedade respiratoria se pon unha mascarilla para andar pola calle e... É moi habitual ver a orientales con unha mascarille, pero párezenos raro ou parecíanos raro eh, Aos a os europeos, os americanos e demais. Que uh -huh. iso agora, pues, o mellor se vai a a pasar tamén a cultura universal. Non sabía eu que era desde o SARS, a verdad. Ou desde a gripe aviar, ou desde unha destas. Non é, non é desde antes dos 80. A verdad que asumira que era como que era máis antigo. E eh, que era moi... Muy... E eh, de feito, seguro que eu ira a decir a xente que sí, que eran como moi respetuosos os asiáticos, eh, que era para non pasarlle a xente, non para contagiarse. Sí, sí, sí, é pa eso, é pa eso, pero... Eu tam, tamén pensei isto, eh Na casa Falei isto, esas cousas Pero non sei, eu non teño moi claro eu Non sei o que é isto se, se opino más ou menos que, o, que, mm. che me, o que me parece Entenderte a ti Que, que costumbres crees que a xente lle, que, que están para quedarse Por ejemplo, ahora nas farmacias están con metacrilatro Están atendendo detrás do mostrador con metacrilato Eso van o desmontar cando acabes Ou, por exemplo, no supermercado que que puxeron eh, marcas Para decir donde ten que esperar eh, a que quedo o hueco siguiente Para avanzar na cola, para eh, pa respetar a distancia de seguridad O millor esa eh, distancia extra nas colas En vez de ir tan apretujados, pues se interioriza e se mantén a nivel sociedade. Tú crees? Eu, eu a verdade, que se baixa o risco a casi cero de contaxio, que non está claro, pero se dentro de dous anos o risco é case cero, creo que esto, estas costumbres se volatilizan. Claro, pero pensa canto tempo eh, se, se pode manter esta situación. Porque estamos falando de eso, que poden ser 15 días o tal, pero os expertos falan de que un 60-70% da población mundial o vai a coller e que hasta dentro de 18 meses non se consigue inmunidad de grupo e que hasta dentro de 18-24 meses non hai unha vacuna. Entón, esta situación, ainda que non seña sostenible a largo plazo, a nivel económico, a nivel social... Realmente sí que o millor era a nivel sanitario se debería de manter. E se se mantén moito tempo pode que se interioricen cousas. Da que non seña de forma consciente. Mentre estemos nunha situación de confinamento cada na súa casa, é, temos todos interiorizado que é unha situación extraordinaria. Se si se levanta o confinamiento empezamos a recuperar un pouco outra rutina no cual a xente poda salir a traballar, etc. Pero a cual temos que empezar a incorporarle... Eh, aspectos como de estar no supermercado en grandes eh, concentracións de xente intentando separarnos máis de metro e medio, por exemplo, etc. entonces sí que eses cambios acabarán percolando eh, sendo cambios generalizados ou sendo, cambios, o sea, sendo comportamentos propios da, da sociedade. Pero, mentre que este estemos bueno... así, cada metido na súa casa, como eu teño superintegrizado que Es non salvo absolutamente nada da casa, hasta salir ao balcón me dá un pouco a sensación de decir, a vexe, vou me manchar. Que, creo que dos tres que estamos falando son o único que sale habitualmente, máis que unha vez a semana, que sigue indo a traballar a unha oficina, e sigue tendo cierto contacto con xente, guardando distancias. entonces igual é por eso, porque eu estou máis seguindo un nivel de rutina, pero... Uh -huh adaptando, entón realmente sí que penso que isto vai ser unha situación que a largo plazo pues, se intentará volver á actividade productiva habitual porque senón, vamos, isto non, non é sostible Eu creo que agora mesmo hai unha sensación de decir o que dicíamos antes, é unha situación extraordinaria é ¿no? unha situación de riesgo e a situación de excepcionalidade está interiorizada, entón ainda que se salga a cuarentena o sensación vai ser de riesgo Para mí, o interesante, de verdad, é que costumbres que collamos mentre xa a situación de riesgo, non de cuarentena, non de control... non de, non de control policial para que non podáis ir pola calle, ¿no? se xa situación de riesgo, que costumbres desas de se van a quedar. Mm. Eu, a verdad, que penso que se volvemos a unha situación donde, non sei cando vai ser, pero se se volve a unha situación donde o riesgo é ínfimo ou, básicamente, a xente vai pola calle sin pensar en que en que pode pillar algo que o mate en 20 días. Nese caso, creo que a maior parte das costumbres van a volatilizarse e volveremos a, a, ao mundo anterior. Si, sí, eu eu suspeito que si. Sí. A min mí... que teño teño un, de, teño un par de puntos que me gustaría debatir con vos outros cando termines, no, por favor, perdón. Eh, no, eu o que decía que un pouco que se me ocurre é que se vai a que a próxima vez que alguén mencione a palabra epidemia que vamos a entrar todos en pánico, que vamos a ser super, eh, super ou diría eficientes incluso, é decir, actuar todos moito antes con moita máis contundencia do que, do que estamos facendo con esta crise. Unha das que para... anunciou Sánchez agora é que vai crear, para cando se acabe isto, a nivel de ter unha previsión para futuros casos, Unha reserva nacional de mascarillas, batas, guantes, etc. para que non nos colla sin, sin suministros unha situación de emergencia nun futuro. Eso é algo que o mellor alguien na casa tamén dice polvo pues, ter unha mascarilla por si acaso, a, ni a nivel personal. Sí, no? é posible. Sí, sí. Iso sí que é verdad que a xente pues, pase igual a ter stock de certas cousas. Pero bueno, non sé hasta que punto será útil porque esto é un pouco cisne negro deses de que din, ¿no? que hasta que o ves non sabías que podía existir entonces, eh, ahora preparaste pero o, o siguiente que veña igual é eh, outro que tampouco podías... Efectivamente, non hai capacidade de prepararse de todo sí, De todas que... maneras, o, más, o que, que dicía era que a próxima vez que haya un caso sospeito se anule o Mobile World Congress pois pues a xente non dirá eh, si isto está facendo as marcas porque por un tema publicitario realmente ten sentido ou non ou se a próxima vez que, que coincida con, suponho, con as manifestacións, eh, pois pues, ní que seña unha de septiembre, que non teña por que ser oito de marzo, pois pues, que desconvocarán as manifestacións con, con máis razonable. Non sei hasta que punto, para as cousas que fagan os gobernos, eu creo que ao final tamén isto irá un pouco dentro do, do color político no que tú vayas, no? e de, de quen este no goberno. Tamén pasa unha cosa, que o millor a próxima pandemia será dentro de 100 anos. Eh, naide dos que estamos agora vivindo está aquí pa acordarse, ¿no? mm. que todos temos a gripe española mm. presente estes sí, sí. días pero naide se acordaba dela hasta aí quince días No, no, no. preguntei a miña abuela a ver si al, se recordaba de que alguén lle contase algo se os pais lle contaran eso e dixo ninguén no me dixo nada non. Bueno, de todas maneras, un, un par de indo, indo más a concreción eh, tiña, a ver que opinades vosotros unha que me toca a mí moi de cerca é eh, o teletraballo e claramente con isto está teletraballando moita má xente que antes nin o considerara, empresas que nin consideraran o teletraballo, están teletraballando, e a miña pregunta é, como vai ser a visión pública do teletraballo? Vai facer que isto é un pico que vai baixar de mm de xente que teletraballe mm. ou, ou creedes que vai quedar todo igual e volveremos ao estado anterior que é un pico eh, que vai baixar eso está claro Prefiro, se vai baixar ao nivel ou vai quedar más no, eu creo que, hai, que vai quedar, hai empresas bueno, sin mencionar nombres pero temos algún amigo en común que traballa nunha empresa na cual podía estar teletraballando tranquilamente, porque o que fan é eh, traballo de, de informático basicamente e que en lugar de de de teletraballar este pois pues, tiveron que facer un ERTE e botalos a todos, que evidentemente tiñan proxectos que, que se van a volar os plazos e demás a empresa vende moi mal, non ter a opción de que no teletraballo e que os traballadores poidan seguir producindo mentras tanto, pero a situación tiveram que que facela porque non tiñan a infraestructura necesaria para poder para que poidan teletraballar os traballadores. Entonces eu creo que esa empresa o primeiro que vai facer Outra cousa é que unha vez que teñan eso eh, lle den opción a xente normal nun que poida querer teletraballar polas súas circunstancias personales ou algo así, de facelo se non hai un caso de emergencia claro que, e, e, En isto que estás contando, que estou pensando que se non teñan a infraestructura necesaria para que xente pudiera teletraballar, en parte era, pois, pues, bueno, porque claramente alguén pensaba que tiña máis costes que beneficios eh, implementar iso Non sei, a mí na má sensación Que, creo que a situación laboral é moi difícil eh, trasladar este momento actual, no que a economía está prácticamente en, en suspenso durante, unos, durante unhas semanas ou meses, a unha situación de traballo habitual. É verdad que eh, se poden generar infraestructuras que despois aproveiten e sí que creo que vai, o, sea, o o porcentaje de teletraballo en España vai aumentar respecto ao que había antes, que non vai ser un rebate total. Pero claro, non, non, non se pode comparar, porque é o que dicía antes, eh, de, de, moitas empresas fan un ERTE antes de teletraballar, pero non porque non teñan infraestructuras, que tamén, sino directamente porque non tes pedidos ou non, os teus proxectos non se poden levar a cabo durante esta época porque falta financiación para para o teu cliente ou por calquera cousa. Entonces, se non tes pedidos, non tes facturación, se non tes facturación non podes manter a xente e baste a un ERTE antes que a un teletraballo. Si, sí, home, o si, sí, estou falando de un caso concreto que Sí, que tenen a posibilidad de seguir traballando Porque, digamos, tenen é eh, Como como non teo caso de feito, sí. tú tens... Temos a eh, xente pues... ahora mismo De puesta en marcha en Estados Unidos Arrancando un proxecto Novo este días Volvendo conto, seguramente, claro, cada un Ten o seu punto de vista Seguramente moi deformado polo, polo que ve el, ¿no? pero O meu traballo lógicamente eu opino que se pode facer desde, desde, desde a casa ¿no? de feito bueno, fago un 60% do tempo e, precisamente por este asunto eu claro, teño durante estes anos que estuve traballando así e sobre todo cando o contei teño visto reaciós da opinión que tenga xente de a pie como quen di, ¿no? máis que que ten que tomar as decisións de implementar a infraestructura ou non fora deso, de moitas veces a visión do teletraballo que eu teño visto é este que quere teletraballar para rascal na casa, para facer o que lle de a ganas, esas cousas. E creo que é unha cousa que está todavía moi moi metida na mm. moi metida na mente de moita xente. E, e bueno, tamén unha vez máis temos amigos comuns alguén vez que pediu para teletraballar desa casa eh de, desde un pueblo da provincia da, da Coruña e poder vivir desa Coruña e ir ir só un os días por aló, eh dixeronche que non e non era porque tecnológicamente non se puidese, non? sino que era que culturalmente organizativamente ou por tema de traballo en equipo ou de presencia ou de control, que non era conveniente non? esa é a parte donde pregunto se culturalmente... Sí, posiblemente. Eh, ...vai cambiar un pouco, no? O, xa vos digo, ah, cando dixen que iba a traballar esa casa e dijeron, oh, que cabrón, eh, ahora te la vas a poder rascar e claro, estas cosas. efectivamente, ahora que todo o mundo tenga experiencia de estes X meses o que vai a ser de traballar desde a casa, entenderán millor que o traballo, que o traballo non é estar rascando en na habitación dormindo a siesta, que é traballar de verdad. Por aí eu es... creo que sí que haverá un cambio... No sé si tanto como chamáis un cambio cultural, pero sí que, bueno, cambiar la sensibilidad hacia eso, entiendo que sí. Ahora, ¿que eso se vaya a traducir realmente en que haya un aumento sustancial o que se note no teletraballo en España, pois pues non sei, non, non sei. No, non sei, non teño datos. A verdade é que non, te... non teño datos, eh. Datos non temos, <risos> sí. de nada. Por favor, elo aí. Poderiamos ter, eh? <risos> Dat... de datos todas formas, si eu opinión... creo que que tampouco vai ser tanto como decides, eh, porque no, no, eu tam... eu lanzaba a pregunta, eh, pero eu creo, eu creo que eu creo que isto culturalmente que vamos volver, ou sea, que non vai mellorar moito a opinión pública eu... Eu creo que a nivel de sociedade eh, vai ser moito máis difícil cambiálo. Eh, a ver, sí que vai haber xente que pensaba que o, que o teletraballo era rascala na casa e que vai ver que non, pero por un lado é difícil trasladar eh, esta circunstancia a unha habitual porque realmente, Eloy, a tua carga de traballo vai ou sigue sendo a mesma? A miña sigue sendo a mesma. Sigue sendo a mesma? Non, vai, non, non taches vai xou pa, absolutamente para nada? No sí que é posible que, o sea o que contamos, básicamente que se van a retrasar pedidos Pero a xente, está tele, o a xente que está utilizando os nosos programas, pues básicamente pues está teletraballando desde a casa E non lle pararon os proxectos como a que en di, no? Ni... Claro, e que incluso podrías chegar a ter un, unha subida de, da demanda, non tanto das ventas como de non de me necesidade de asistencia, etcétera. Si, ou... si, sí, sí, eh... podría ser, podría ser. De feito, o sea, unha das cousas que estamos facendo nosotros é es que pas, os cursos que facíamos físicos van a ser online e eh, están totalmente o sea, petaos. Claro, pues, en es cambio, así. na nosa empresa, a, a parte da la... nós no, tamos unha gran parte eh, traballando nunha obra en concreto que de momento non se parou, que pasa que xa se encontrou Con, pro, con problemas de suministro de algún material en obra e tal, eh, están alargando os plazos, é eh, bastante probable que, que se acabe parando nos próximos días Col, a nivel de ingeniería ben nos ben porque nos dá un pulmón para poder avanzar a ingeniería antes de, de que nos pillasen en obra, pero eh, no departamento eléctrico, por ejemplo, que tiñan proyectos pequenos Son proxectos que directamente dixeron pues, hasta que non se acabe esta situación non se van a, a levar a cabo e son xente que agora está teletraballando pero que o seu proxecto no que estaba teletraballando ten un mes para facer o traballo dunha semana entón a claro. mellor experiencia que vai ter esa xente teletraballando si sí que é rascala na casa eso por un lado e por outro en, se, hai un cierto porcentaxe da, da, da capacidad laboral desta, deste país eu creo que é moi importante que non te posibilidade de teletraballar. A gran malloría deste país non traballa nunha oficina. O... Eso está claro. Eso está claro. Quero dicir, realmente, cando acabe marzo, seguramente o que teñamos é unha cifra de xente que está no paro de forma temporal que se vai ir a 2 ou 3 millóns de personas máis que, que a xa 2 ou 3 millóns de personas que están teletraballando. Si, sí, si, sí, eu, eu hmm. non... Non sei, outra cosa que, outra cosa que pasa que que é o caso de, de Adriana, é que, bueno, nosa empresa ahora están teletraballando todos, e o que está constantemente colgado ao teléfono facendo conferencias a tres, catro personas, e, ao mellor é ahora porque foi a primeira a semana, pero o que me dice constantemente é que están sendo super ineficientes é que, é que está sendo moi frustrante para eles, porque non son capaces de avanzar, non é que baixase a carga de traballo, pero está baixando a súa, a súa eficiencia está, en fin, están traballando peor. entonces pues, a xente, en principio, non vai querer ou non vai deixar a traballadores que o faigan porque está sendo moito máis ineficiente que, que estando presencial. Claro, é que cando algo se fai é, dun día para outro, é, é cambias a, a toda a, me, tal, a, a mecánica de traballo dunha empresa das un giro, eh, normal que baixe a productividade. Nosotros non nos fixemos porque bueno, sentámonos a analizar o que podría pasar e eh, tamén vimos, oi, mentras, mentras a obra non nos pare e nos sigan presionando coos plazos, non, non podemos parar de vir porque non dan, vamos sacar o ritmo de traballo na casa que podríamos sacar aquí. Claro, é difícil extrapolar de, de traballos, eh? eu tampouco quero que pareça que eu penso que todos os traballos de oficina se poden teletraballar, no? Eu, xa vos digo, falo do meu, eh, eh, vexo a sensación de que, digamos, a expectativa do que, do que se pode facer é menor que eu creo que se pode teletraballar, no? Pero bueno, en qualquer caso, veremos... Bueno, como resumen do, do, do meu, un pouco, a ideia é esa, no? Que, que son... Os prejuicios, cando dices, oi, pretendo teletraballar, o que son os prejuicios que podía existir antes, eu creo que se van a, a minimizar, porque todo o mundo terá experiencia, de, ou non todo o mundo, pero moita xente terá experiencia de ter teletraballado nesta situación. Outra cousa é, se, si, pese que non hai eses prejuicios, pois pues, coa imagen mental que se te queda a xente, foi un mes non que traballamos moi pouco, non que tuvamos moitos problemas, e non nos compensa, que iso tamén... Pode ser perfectamente razonable porque evidentemente vai ser un mes que se traballe moi pouco e haia moitos problemas porque nos pillou a todos por sorpresa porque non estábamos preparados porque é porque todo o mundo se foi paso a casa eh, a aves en lugar de ser un traballador da oficina teletraballa porque todos os demais traballen dentro da oficina pues ao final o seu impacto é moito menos pero creo que os... porque é propia economía vai xou directamente. Ahora a sí. maioria dos suministradores están cerrados, a maioria dos autónomos non están cotizando, non teñen, non teñen facturación. tal Non é algo que se pode extrapolar, pero estou de acordo co, co que contabas. Né? O que vexa estes días, o teletraballo como é, que se pode abrir un pouco máis amén Eu, eu creo, eu verdad que creo que non creo que cando todo isto se volva a normalidade vai haber o mesmo O que pode pasar é que se asocie a algo extraordinario eh, que non se tome como algo que poda levarse a cabo de forma normal Veremos, xa vos contarei desde o meu púlpito do teletraballo seguirei vos contando se isto volve a normalidade Pero bueno, teña outro Claro Non teño claro que haxe ninguna que vai a cambiar pero unha que me parece interesante que si sí podría cambiar, polo menos ou, digamos, aguantar cambiada máis tempo é a opinión pública general sobre a sanidade pública. Sí, eso estoy de acuerdo. Vai pasar bastante tempo hasta que un gobierno teña que recortar e decida recortar en sanidad. Todo, eu, eu creo que tamén estou o sea, non sei, como que, no, por lo menos, nos vamos a pasar dúas ou tres legislaturas onde vai ser un pouco intocable, ou, por lo menos, se, se queres tocala, vai, vai ter que ser de maneira moi disimulada. Tú, noé, eh, opinas o mismo? Non, eh, non no sei, realmente. Eu entendo, que, entendo que a imagen vai ser millor, pero tamén entendo que si esta situación... Bueno, iba a decir si esta situación se prolonga, non. Esta situación xa de por sí se interse prolongado acaba de, de meterlle un baixón tremendo a economía mundial. E ahora mesmo os países están todos, eh, ou todos os gobiernos, buscando paquetes de axuda extraordinarios para facer frente a isto pero o seguinte que van facer o ano que ven é empezar a facer recortes porque a pequena recuperación que houbo estes 4 últimos 5 anos que imitaban un pouco a ti mesmo me parece que se vai a ir a freir a espárrago. e unha vez que irán recortar un gobierno donde vai recortar Pero igual Entonces, un gobierno, en vez de recortar o que falle, intentar aumentar os ingresos Diz, bueno, pues amigos, hai que recaudar máis, vamos a subir os impuestos eh, O moitas veces, alguna vez se teñen creado impuestos particulares que os ingresos van directamente para a sanidade. Quero dicir, isto, máis que directamente na opinión pública, dá a sensación de que os políticos non van ter moito margen porque Básicamente porque vai quitar votos por lo menos durante, como os digo, durante unhas, un par de legislaturas. En es, eso sí que teño a sensación, de que vai ser máis difícil, incluso para dereita que en general, que suele ser máis favorable a sanidade privada, vai ser máis difícil de vender aos, ao electorado. Eu, eu creo que o que vai ser difícil de vender, ou xe, xa, nun futuro, vai ser a sanidade privada. Eh, pero porque... Os seguros eh, privados veuse que non podían asumir isto eh, A xente que chegaba con casos de coronavirus os mandaban directamente a llevarte para a pública. eu creo que a xente dirá, coñe para que estou pagando esto? Se si ao final, si, cando vai a necesitar, me van mandar para a Pero bueno, ao final, eso, eso tamén se decía moito antes. Ao final, eu creo que moita xente da privada ten a privada para... O sea, dise moito, eh? nos sé, é a verdad que... Por suerte non tuve casos cerca, pero bueno eu teño a privada para ter cita do dermatólogo antes ou para estar máis cómoda durante o embarazo porque me tratan de outra maneira podo ter máis ecografías, máis continuas ese tipo de cousas, ou estou sola na habitación cando teño, que, cando teño que dar a luz, ou a operación de rodilla hmm. Eu eu sinceramente que non creo que vai cambiar moito O conto é que tocar a outra vai ser vai ser complicado. Igual que non penso, por exemplo, que tamén se está falando estes días, que a investigación... Que vai pues... ver máis diñeiro para investigación e pues, máis de... Vamos, neso non opinan. A investigación científica non creo que a investigación e máis de... No, eso tampouco creo. Non creo que... No, van seguir igual. Vamos, teria que salir de España una... a vacuna que salve o mundo para que cambias a opinión pública. Tería que salir mañá. Sí, sí, sí escuitaba esta o sea antes de comer Escoitaba un vídeo de, de crespo no sé de cuánto un fracture no sé si se conoce cuánto falaba eso de decir esto nos tiene que ver que la investigación pública es muy importante y tenemos suerte de que aquí en no sé qué no sé qué centro tenemos eh, unos expertos en coronavirus pero ha sido suerte no si no estuviésemos de un día para otro no se consigue un equipo eh, pionero por mucho que pongas dinero no esto hay que cuidarlo a lo largo de los años para luego cuando venga esto Eu creo que eso vai ser eso, si... eso non creo que vai a cambiar moito, sinceramente que Igual debería, pero non creo que vai sí, E estou totalmente de acordo Vais seguir sin valorar mm. Como se deve A parte, de eso, eu creo que o, que o que vai quedar o millor polo que escuito na radio, tal é radio bueno, Os periodistas e demais están centrando Moito no número de camas de UCI Que hai en España En comparación con, con Alemania En comparación con Francia e demais Eu creo que o que pode pasar é que a partir de agora Seña máis difícil o típico de pechar camas de UCI Chega do grau e demais historias Pero, pero tampouco creo que vai a ser un cambio moito máis profundo que a eso Creo que se si chega un momento no que un gobierno decide recortar na sanidade Pois pues, ao millor se hai manifestacións como as mareas blancas que opera anos, Pois pues igual ten en principio máis eco uh -huh. Pero chega un momento no que tamén un gobierno que decide que ten que fazer eso Vai non facer sí ou si sí. o, o que creo que vai ser máis impopular Si, sí, si, sí, si sí durante, non sei, canto eh, eh, Seguramente eh, que non o faga ni este gobierno, ni o sucesor pero, eso, mellor dentro de oito anos, si sí. mm. Si sí. no, Bueno, vou corregirme, este gobierno vai baixar un montón eh, a inversión en, en, en sanidad o ano que ven porque este ano os presupuestos van a ir 89% para pa sanidad entonces os do ano que ven van ser menos Si, sí, claro, o 2021 respecto a 2020 van ser todo Bueno, que este goberno, non sei se vai sobrevivir a, a resaca de isto Botalle un ano de vida ou dalle dous, Pero chega un momento no qual a situación económica vaise se moito peor Vamos ter un goberno de izquierdas con unha situación económica mala E xa Vamos... sabemos que as primeiras de cambio vai volver a dereita no, Vai ser romper o acordo de goberno e o PSOE vai pactar co Pepe A mi sorprendería me bastante, verdad A, a, a min realmente que, o que me sorprendeu foi que o goberno se formase con Podemos e non se acabase ou xa facendo esto do PSOE más PP en diciembre o indo a terciar a selección Sorprendeu-me máis que se intenta o PSOE con Podemos que que se entenda con PP Non sei, sé, xa cuñadei moito en todo o resto pero en ese caso non me vou animar a cuñadear Isto é un popular opinion totalmente <risas> Non sei sé. Habría que habería que pensar, non teño claro tampouco que. eu sí, creo que tampouco, non non no tanto por aí, pero bueno. Teño, aínda teño outro asunto máis, se ¿eh? queredes. Ah, si, sí, hombre, por favor. Este é máis máis difícil, creo. Pero vai justo vai justo, no é? Eh? Esta mañá mandache un artículo que eu non leín, pero só o titular e é sobre Básicamente a pregunta é se si isto vai deixar un pozo de que as democracias ocidentales reaccionan peor que, que outros regímenes políticos. Sí, o, o artículo que vos envié é unha entrevista de, de Pablo Rodríguez Soances a Timothy Carton Ash, profesor de Estudios Europeos de Oxford, convencido europeísta e un pouco o resto da entrevista vai máis ben na línea de falar se si esta situación generará unha corriente, unha opinión de fondo de que a Unión Europea sino nos sirve para estes casos de extremas emergencias nos cuales está sendo completamente torpe e lenta estamos eh, pues, cerrando fronteiras eh, centralizando todo no, nos gobiernos individuales de cada estado non fará que se amplíe o nacionalismo antieuropeísta que xa hai eh, acabe de consolidarse como unha idea máis máis popular ¿no? pero sí que é certo que o titular inicial fala directamente de que democracias reaccionan máis tarde que as citaduras... Nos, eh, no, no libro que lei fai pouquiño de, de branco Milanović, uh -huh. bueno, ten varios temas no último libro, no pero eh, un deles básicamente di que salvo casos moi concretos básicamente o que queda eh, eh, capitalismo, pero eh, fal, chamalle de dous tipos creo que chama political capitalism capitalismo político, o que hai en China eh, Vietnam Tailandia, en outros países así un pouco de De, de Asia, ¿no? basicamente con libertad de mercado, pero non libertad de partidos políticos, ese tipo de cousas ou non, se, non sei se Singapur entra por aí tamén e... sí. Garton Ash chama en entrevista capitalismo autoritario, que suponho sí. que basicamente a mesma idea suponho que será bastante, bastante similar e despós fala de liberal capitalismo capitalismo liberal sería un pouco que será o que temos eh, hoxendía nas democracias ocidentais, e tamén fala un pouco de chamo diferente Creo que era Social Democratic Capitalism O un pouco o que houbo En Europa, Estados Unidos Despois da Segunda Guerra Mundial Como algo máis eh, ou no sei, Xa non me acordo, eh, por exemplo Se mete os países do norte de Europa neso no? Pero bueno, eh, básicamente que fala desas tres cousas e A miña dúda é Eses países eh, como China Que claramente teñen menos libertades políticas Que os que temos agora se Funcionan mellor ou peor neste tipo de países sí, o, que, o que dice Gartonás na, na entrevista Que bueno parece razonable. Estou non mencionando aquí como se fosse, que sei, a verdad absoluta, pero simplemente porque o enlace que vos que vos pasee, porque o link parece razonable. Que dice é eh, un pouco que, evidentemente, a opción de pechar eh, Wuhan da maneira da cofixero pues, solo sería posible en un sitio como China, pero por outra parte, a desinformación inicial para intentar limpiar ya a imagen do, do partido ou do goberno de cara á opinión pública por fixo que se, que se expandise muito máis do que uh -huh. do que teria expandido pues, probablemente nunha democracia como a española. E, por outra parte, outra cosa que dice é que, de momento, a resposta razonable á pandemia do coronavirus era establecer un aislamiento individual cada un metida na súa casa, etcétera, etcétera, e que eso, evidentemente, tuveron moitas máis facilidades para facelo en China do que tenen en Italia ou en España. Pero que, se a partir de aquí, cambian as necesidades da situación e a resposta empezase a ser outra, pois pues que eh, non se sabe como van a a reaccionar eles ou se van a reaccionar eles mellor que a nosa. Falaba de que a, a gripe española tuvera, viñera en tres oleadas, que hubiera contagios iniciales, recontagio e recontagio, digamos. entonces ante a opción de que ahora levanten a cuarentena e haxa un recontagio, pues tampouco está claro que vayan a saber reaccionar eles uh -huh. mellor do que vayamos a hacer nosotros. Es, a única es ventaja que... que bueno, um, no é continuo. Non, bueno, eso que que se si a pregunta é, se si a nosa imaxe mental das democracias europeas ou da do sistema político no que no que estamos eh, máis en comparación con China e demais, se si vai a cambiar moito de cara ao futuro, eu sinceramente casi di, o sea, o que dice Cantonás, por vendo a él, Un pouco aí de que saber pero que ver dentro de X anos con máis perspectiva e saber realmente que que se fixo ben e que se fixo mal. Eu se solo nos poñemos a a plantearnos a imagen da xente ou a, ou a opinión generalizada, eu creo que non vexo que vai cambiar moito. Nós somos un país que temos a opinión generalizada de que facemos todo mal e non parece que estemos que estamos dando moitas moitos cascos para convencernos de que en realidad tampouco tan par, no? eu creo que o que cre... quiera pensar que os españoles o facemos mal todo e que nos... nos restos dos países chamalle Alemania, chamalle Corea do Sur chamalle o que queras que o fa moito mellor pues a seguir pensando igual ou a seguir pensando igual eh, non, sei. Bueno, non sei se vosotros que opináis sí, Estou de acordo no que as conclusións só se poden tomar unha vez que isto pase se coña perspectiva Eh, a única ventaxa que pode ter un gobierno máis autoritario é que non ten que molestarse en, en decretar estados de alerta nin é que lle é moito máis fácil en general controlar o comportamento da población. Dice, mira, isto vai ser así porque o digo eu, é xa está. Por outra parte, son normalmente sociedades nas que o... O aparato militar ten un moito máis eh, personal e moitos máis medios que nunha democracia e eh, poden movilizar a moita xente para manter eh, cadenas de transmisión de suministros, de alimentación, eh, sanitarios a unha zona, ainda que nesa zona se paralice a actividade económica. O sea, montar un hospital en 10 días, eh, montar eh, unha cadena de transmisión de... vamos vamos a a tres ou catro almacenes de supermercados coller todo o que teñen por aí e leválo para aquela zona para repartilo casa por casa e temos a xente xa eh, pa eso eso un gobierno eh, autoritario teno o moito máis a man, digamos non ten que tomar decisiones extraordinarias populares son, sí. pero che, sí, non, non ah, bueno. temos que non temos que ir ao congreso a pedirlle, "Olle, eh, vamos a ampliar isto ou, ou non?", porque agora van ter que ir ao congreso a facer o paripé. É que máis que nada a, a cuestión é, a cuestión esa, eu tampouco creo que sobre todo a sensación que dá é que España está facendo o que o que manda o goberno, cando manda o gobierno. Si sí. dicir non estamos tendo que pedirlle permís a Bruselas, as, as comparecencias no Congreso e as votacións, hai nas que facer porque as hai que facer, porque hai que firmar os papeles, pero en realidad están pasando todas sin maior problema. É decir, a nivel de agilidade na resposta, o país está sendo tan ágil como como os gobernantes están decidendo que seña. Eu tampouco veixo que trae que o que dices tú da da dun, dun país como a China es sexa moito maior da que está tendo España, non? De feito, eu isto parece, parece, parece un punto interesante, non é a verdade? Eu xa os digo, acabei de ler o libro ese fai como un mes, ou un mes ou non, foi por xaneiro ou algo así. Eh, xa falade este tema pero fora do contexto do coronavirus, de nada, de, de un pouco de das diferencias dos, dos, dos sistemas políticos que temos hoxe en día e os distintos un pouco equilibrios de poder dificultades que poden ter uns ou outros para implementar medidas Moito de respeito ao crecimiento económico Outras medidas económicas e tal e cual É verdad que xa me quedei con, con ese tema un pouco na mente no E a verdad que xa Supoño que xa viña pensando de antes tamén Que bueno, todo o mundo pensa que que Levamos nos, nos últimos non sei Igual, de, de 10 anos ou 15 anos Un pouco Un crecimiento do, do autoritarismo En certos partidos políticos en Europa que temos No de que nos sentíamos en España inmunes a eso pero digamos que volver a, a extrema dereita, pues parece que un poco eh, un señal de que está aumentando o, o gusto polo autoritarismo, de alguna maneira ¿no? eh, o rechazo mm. ante as, a deliberación política por consenso ou por acuerdo ou ese tipo de cousas ¿no? creo que oímos todos nas rúas de decir de a xente que lle da rabia que pasásemos que nos levase dúas ou tres eleccións de formar gobernos e tipo de cousas, ¿no? Todo eso eh que ao final vai erosionando de algunha maneira, eu creo que xa viña hacia ahora o que máis que máis xente ten lle parece atractivo, menos deliberación e máis eh, mano de hierra, como quen di, máis autoritarismo, ¿no? xa Já o viña pensando antes seguramente, non? Xa era estaba eu paranoico con isto e pensaba que isto iba a ser un pouco todavía que iba a sumar máis, pero na línea do que disno é, a verdad que tamén estou vendo que os están sendo bastante bastante ágiles, o sea, ou que non lle temblou tanto a man, unha cosa é canto tardaron en tomar a decisión, sí. que, pero que, que non lle estemblou a man, para decir, a xente para a casa, no? medidas claramente nunca vistas na nosa vida eh, en términos de autoritarismo realmente, decir, de, de, coer, de coerción de libertades. Nesse sentido non parece que houbera eh non a man, pero é que basicamente agora temos un goberno autoritario. Claro, claro, iso, o sea, desde, desde o estado de alerta, a decisión todo, o sea, os gobiernos autonómicos prácticamente están para decir si sí, voana, eh, e simplemente centralizouse absolutamente eh, no gobierno eh, todo tipo de decisiones para resolver a crisis o antes posible. Sí. Claro, eu non contaba para nada con isto. Claro, tú necesitas sí. agilidade e agilidad eh, consíguela a base de ser temporalmente autoritario. Eliminar discusiones. Sí, é o que hai. Digamos, esto, para o punto estricta de, da xente que, que quere autoritarismo sempre, de alguna maneira o argumento de decir, no decir vamos a hacer as cousas ben democracia que se despós temos unha crisis mundial, seremos autoritarios temporalmente. ¿Sí? De, non sei, a verdad que Son pesimista, pero é un experimento grande no efecto de como vai cambiar esta opinión pública, ¿verdad? Eh, que máis? Que vos está quitando, es decir, sin chamar de Watchmaking... Quen... Ah, bueno, perdón, a Eloy, ¿tás algún...? No, non tiña, non tiña, non tiña máis. É eh, que todo vendo que xa quedan cinco minutos para que se cumplan menos cuarto, entonces, por ir pechando. Eh, normalmente a sección chamábase originalmente What's making you happy, como What's making you happy era unha, un plagio descarado de outro podcast, intentamos chamalle What's bringing you joy, nesta edición especial de coronavirus, que che está axudando a aguantar o aislamiento Por cierto, antes de de nada, guáxeme sou saltando de tempo. Realmente, bueno, Javier, tú directamente vas a traballar, e tú eloi porque estás enfermo, pero de normal, tampouco, por estar na casa non tens máis tempo libre de andar vendo series nin leches. No, o sea, te, teño máis tempo libre porque deixei eh, dei de de facer deportes e actividades. Porque estás enfermo non podes traballar. Non, non, non por traballar, eu traballar traballo, estou traballando todos os días, traballei normal. Non pillaches baixa nin nada porque o outro só tiñas os síntomas e tal. É que non me afectou a miña capacidade de traballar realmente. Estuve, pois, o típico que o día que estuve un pouco máis de fiebre estuve un par de horas tonto, pero. Se, se, se. Entonces, se teño máis tempo libre é polo de deixar de ir entrenar uh -huh. ou deixar de ir facer outro tipo de deporte/actividades barra actividades que estaba facendo. Sí, sí. Eu non me cambio a vida Eu, eu levo con Ca, ca situación esta de, do traballo para casa a Casa para o traballo E o día de festa ao súper Entre semana levo facón desa vida Desde hai máis dun mes Tu estás e, en estado de... de alerta Hasta que acabe o seu proxecto Hasta que acabemos o, o proxecto No que estou agora Estamos en estado de alerta permanente e, e Esto é unha situación De autoritarismo total Aquí non hai negociación posible Eh, cando, cando volves á casa no teu estado de doble goberno autoritario, doble alerta, tens algo que che faiga sonreír levemente, polo menos. Eh, sí, os vídeos de, de Soaseneguer en TikTok, que está... É só o Bigun. Eu ten como dos ou tres. A súa cuarentena, eh, bueno, cando eres millonario, é un caso plón é máis fácil levar a cuarentena, pero él, que o que iba a votar de menos era eh, ter. O, seus, o, seu, o seu burriño e o seu pony, entendeix, pois vou nos meter na casa. E agora está vivindo co pony e co burro dentro da casa, teno no salón, talle de comer do seu plato mentras el cena. E, sí, sí, moi entrañable, moi platero e yo pero o vídeo a que o que vin a verdad que muy é entrañado. Que é moi moi entrañable sí. Sí, Platero sí. es pequeño, peludo e suave, e xosei todo o contrario, exactamente. <risa> sí. Eh, el algo... Nada moi interesante, verdade. verdad eh, eh, Empecé Poucas cousas bien, pero empecé a ver A Casa de Papel E acordei de ver Revin Filadelfia, co rollo de eh... Non sei, sé, a vistes Non, non a vi Pero sabes de que hai? Sí. Eh, abogados e Sida, non? Abogados e Sida, ese, correcto, si, sí, si, sí, si sí. Eu non sabía que había abogados Eu non sabía que había Sida por todas partes pois si, coa película da no 93. Eh. A verdade, a verdad que me parece moi interesante tamén, sobre todo supoño que somos da generación que, que non veo o máis duro do, do sida, seguramente. Eu, a, primeira, a primeira noticia que tuve en do sida na miña vida foi cando colleu, cando deu positivo Magic Johnson. Eu eu iso moito máis tarde de te sí, non era de, de que, de, de que eu non era eu cando, cando se comentou eu non era consciente si sí, non sabía o que era sido ou non conhecía Maggie Johnson ou unha das <risas> outras cousas eu non teño o recuerdo sí. de Non temos tempo pero eh tú acórdaste Rama de que estabas facendo cando te enteraches de que Maggie Johnson tiñas ido estaba, estaba en clase dixe un compañeiro era en primaria era en primaria pero non sei sé, no que quenstería poucos Bueno, pero non temos, lamentablemente pola miña culpa, non temos tempo pa abrir ese melón. Pero bueno, xa grabaremos outro día deso, de se non atapamos nada mellor. E ti é? Eh, bueno, contanos ti que, que ando vexe vendo. Aunque xa más, creo que máis ou menos xa sei por onde... Eh, eu estou aproveitando eh, pa ver películas de Estudio Ghibli, que saliós moi ben. Empezaron a, a cargar películas, creo que un de febreiro foi a primeira tanda, un de marzo a siguiente, e agora a semana que ven, un de abril, Eh, vai ser a terceira estando de películas entonces está está cadrando perfecto no medio da cuarentena entonces xa levamos tres eh, van seguir caindo cales biches? de momento vimos mi vecino Totoro eh, el viaje de Chihiro eh que antes vimos a princesa Mononoke. xocou moito, eh, creo que a Rama tamén, cando comentaxes en Twitter, que de, Mon de Mononoke, o que che saliera a decir que era unha peli, como, como foi literalmente que, que nos dixaxes? No, de, del viaje de Chihiro, no? Sí. Eh... A mí, mí o que me sorprendeu é que pronunciases Totoro. Eu sempre pronuncié Totoro. Eu tamén. Eu creo que debe, debe de pronunciar Totoro na, na película. A mí ahora acabo de decir, eu tamén pronuncié Totoro toda a vida, pero ahora acabo de decir Totoro, non sei por porquê. Pero non, a, a mí o que me confundí, non, Edi? Tú literalmente dixaches a película máis confusa a Princesa e Mononoke, sí. non? Ah, perdón Pensé que decías a, a conversación que tuve con Adriana Despois do viaje de Chihiro Que, que lle preguntei que lle apareceu E díxome que lle recordaba Ais vai xarte Taxi Driver a es... Pero que dixen da Princesa Mononoke Que, que, que me pareceu unha película confusa Non che sorprendente Que me parecese confusa Sí, cando a película anterior que viches foi Chihiro Ah, que che, parece sí, que máis confuso Que me parece moitísimo, moitísimo Pareceme outro nivel de confusión Moitísimo máis alto Ah, pois pues a mí pareceme que, ao final bueno, se que Explico, as películas tipo As White Chat, como dice Adriana Son películas nas cuales eh, o protagonista ten un objetivo moi claro O objetivo A Entón, para chegar ao objetivo A ten que cumplir antes con B E para fazer B ten que conseguir antes C eh, O nudo da película Pois pues, é obstáculos que se llevan ponendo cada un un pouco antes do seguinte Hasta que chega o momento no qual a resolución No qual van todos seguidos E consigues a chave D para entrar pola porta entonces falas coa persona C, entonces con eso dache unha palabra B, coa cual te deixan pasar ao sitio A e acabas cumplindo o objetivo final. Sí, videoxogo. Videoxogo, Monkey Island. Sí, eh, é aventura gráfica, foi o que lle conté antes a Noé. Pois, pues, Chihiro, hasta certo punto, unha non sei sé si se estou moi de acordo con ela, pero el, o que dicía era que a estrutura pues, era un pouco da aventura gráfica. de Chihiro quere volver á súa casa, pa volver a súa casa, casa ten que convencer á bruxa de que lle deixen volver, etc, etc, e ao final a estrutura ven sendo esa. Démonos no son tres guerras distintas con cinco faccios distintas cada un ten as súas motivacións todas son bueno, máis ou menos comprensibles e interactúan de maneiras como moi complicadas e ao final eh, o, o, o protagonista verdadero que está no medio intentando facer equilibrios para que todos acaben todo acabe salindo ben, e, e, a xente se acabe entendendo e todos acaben sendo felices. E a mí un pouco a sensación com a verdade é que o guión tamén acaba intentando facer equilibros para que todos os fios acaben pechándose numa, dunha maneira adecuada e que ao final desinflase o, o suflé, queda un pouco chofe, queda un pouco quinho confuso ao final. É un pouco a sensación com a Dá má sensación de que en comparación con Chigiro, que, que o guión de A Princesa Mononó era como moito máis ambicioso, pero moito máis confuso. Xa, xa, xa. Para nada é eh, a miña... O sea, fai tempo que as bin, eh, pero quédame moito máis ele... eh, aínda que seña a estrutura eh, fácilmente mapeable, se queres. Mm. Todo o que pasa é confuso en todo momento, para mí en Chigiro. Non, non sei que, que me están querendo de contar en ningún momento, nin que o subyacente de nada, ¿no? Entonces, claramente quédame sensación de estupor, confusión e eh, de non estar entendendo nada en cada momento. Sin embargo, que recordo totalmente en todo momento de ter unha sensación de, de a historia que me están contando entrendo eh, entendo pues, os que hai xente aquí que ten conflictos, que ten intereses mundanos e eh, despues o, o, o tema do bosque aquel ou do medio ambiente del que está pasando a princesa o protagonista É verdad que é unha maraña de intereses eh, entre os distintos agentes pero si sí. todos os intereses son... Eh accesibles menos o protagonista. Que, o que me resulta máis máis imprevisible o protagonista que se cambia de bando eh, constantemente que vai. Para o hombre non creo que decir que se cambia de bando constantemente, e además constantemente. É que é <risas> que reacciona de maneiras, bueno, non sei, é decir, ah, que é moi coherente ou non acabo de entender en absoluto as súas motivacións, e o que tengas as decisións que lle fan avanzar a a película eu a verdade que hai moito tempo que a vi e non a lembro para nada, unha película que fora difícil de seguir, nin confusa e nada, pero bueno, es teño bastante olvidada. A miña recomendación de Ghibli será, xa, xa sabes cal, tes que ver Porco Rosso. A película sí. divertidísima, graciosa, nada pretenciosa, eh, non é non é época dourado de Ghibli anterior, eh, estaba empezando eh... Miyazaki, entonces é unha peli moi ben feita, pero non grandilocuente entón, a, a, a miña a miña favorita das tres que vén é, é Totoro, Totoro precisamente por eso, ¿no? é, sencilla, é unha moito máis sencilla unha historia unha moito máis tal e parecen moi ben feita, gostan moito entonces a idea é que a xe que vexamos de, de Ghibli xeña por corros mm. así que xa vos contaré Bueno, rapaces, teño que, teño que irme Já vos, vos contarei e eh, déixovos eh, todo apurado, vale? Veña, falamos despois.